Salmul 175 al Bisericii din Filadelfia. Slavă-ți, Doamne, fiindcă tu ești cel Sfânt și cu Sângele tău. Pe noi ne-ai Sfințit când cu adevărul tău, lumea din temelii ai primenit. Slavă-ți Doamne, fiindcă tu cel Sfânt, cel adevărat, cel ce are chiar lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide. O ușă deschisă la Cer ne-ai dat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă tu, cu puterea Îngerilor, începătorilor. De a închide și deschide cerul, ne-ai binecuvântat și noi, cuvântul tău l-am păstrat. Slavă-ți Doamne, fiindcă să-ți aducem roadă dintre cei rătăciți ne fiindcă pe măsura legii iubirii, toate le-am lucrat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă noi, cuvântul răbdării tale, l-am păzit iar tu cu grijă. În ceasul încercărilor și al ispitei, să ne ocrotești, cu ungerii tăi, ai binevoit. Slavă-ți, Doamne, fiindcă o cunună pentru credința noastră ai pregătit așa cum poruncile tale și rânduiala ortodoxiei nu le am părăsit. slavă ție Doamne, fiindcă stâl în templul lui Dumnezeu nezidit, pentru ca în veci destinul nostru în casa Domnului să stea necmintit. slavă ți Doamne, fiindcă prin scrirea numelui lui Dumnezeu pe noi ne-ai cinstit, ca semn că ne-ai slavă ți -e, Doamne, fiindcă numele Ierusalimului cel nou, care se pogoară din cer, să-l purtăm neînvrednicit. slavă ție Doamne, fiindcă Tu, cu numele Tău cel nou, să ne numești, gândiți gândit și cu el, pe noi ca pe fiii luminii ne-ai